باب دې په بیان د تلوار د پور کوو د قرضې کې د مړینا اې قرضه ته لمبیل دې کاوه قرضه کې هغه پور کې گرفتار دي نو دې وینا درې مثال وښتي دې او کاوه قرضه خلاص شوک نه درې مثال وښته کې ریواجو شو می خلالي کې لکونو روپېو لګې دي او پر قرضې نه ورکې پلان یې مړ دې او په اجی پلانی ده خور برخنی ولی اگر نور که وَالْمُبَادَرَتُ وِلَا تَجْهِيجِهِ آو جلدی کول د کفن دفن تا اللہ یموت فجاتا مگر دا که او سنے ناسا شي مرشی فیترکا نلک دی پری دی حتی یتیقنا موتو ہو چی دد مرگ یکینی شی عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ قالا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیبی نفس المومن معلقت نفس دا مومن راوی زانوی پس ابب دا قرزی حتی یو قدوانہ تردی چددن سوشی پورکڑیشی قرزبانی دے گر افتار دے پر دی حکون ایزان سر قبر لے اوڑا نو بچو ته ټوله نو مخ کې دا فکر وکړه اذر او ترمذی و قرادی سن حسنن له حسین ابن وحوح رضی الله عنه روایتې چې توله ابن البرار رضی الله عنه مریض بیمار شو راغله نو نبی صلی الله علیه وسلم یعوده د دې بمارې تپو شو کولو فقال و فرماله انی لا اورات والھتا زغم انکم پتوال ها الا قد حدث فیه الموت برد کی دمر علامات را سرگن شی وینی فاضینو ما له خبر بیا را کئ وعجلوا به اور تلوارو کئ پدفن کئ فئن شاندادل یم ب بلی جفت مسلمین ندی مناسب دپار دا او جسید مسلمانن تحبسا چ بنده کړې شي بینه زهرانه اهلی پمن د خپل حل کې روا ابو داود ای پسیシャレ سلام وګوره د مړي او د ژوند د دواړو خیر په زر دفن کړي کله ګور خلک مړي له ګودي پر دای خزي ګوري مړي کی تغییر راشيده گرمای موسم دې بازي بیمارې دواې داسې خړلې چې هغه تغییر راولي اذمګ ناپوه خلک یې څوک جنتی کایې څوک یې دوساږي کایې سوره سوره خلق به تبا و بربادش مړیلم خیر دې ژوندو خیر دې او خیار مشران وای وای چې مړ د فن شو نو نیم غم ختم شو بڑے چې د فن شي ورځ مړې نو پښتنو کې دا عیب غني شو د کیټول بشوږي راکې اب یاد هغه کو خبر خلق خلاړل کور ته ځان خوب کو. ادا کور والا غریبانانه زنانه بیا نی نی سنانه راځي چې ما خام کیږي د غم کور کې سمره زنانه بيمارې پرتي یا په ډاکټرانو ګرځي په لته پښتنو عادت دار کما شومان زنانه د لوګي مړکی غوځي مړې فروتي وي ډوډۍ یې نه پیشی نخبل کور که غلی نبل سو گرادی وی لامنه دفن نده نو دی وجه نب پکار دا دیجی بس کبر تیار بی قیون سنه ایدو افتتی سار کی نو بغیر د پریشانینا او د شریعت د خلاف نبس شیطال پلازگوتو در شی و یو زنانا خیمه لگولی و تاس البادی سو بی احل بیتو کیوا نو میاش پس خیمه د زویر کبر نو لڑولا و یو آتفی آوازو شو یسسی چې نشکې واغې ومون د که نه د بله واغ شوي نه خالي لا لاړه. کڅوک د بچ یا د رشتهدار د قبر سره اړو دیره شو د سب و کې مړه د ا سر راځ سار کوونه سب وشي او دې خلک دا په بدل رازی لیر کم خلق دې چې غ جنازي ته لله فی اللاذی وګوره دا چې خلق کې یو یو یو لا کمرہ جمع شو چا په بدل یې یی نصیب سره جوړیږي نا هغه پاسې د الله بندګان شته چا وايي کما را سوګر ازیه کړه راضی خدا زما ګټه د اخرت او دا و عبادت ته مال پیو پیرات او خیرات دوه د غرو مرنه باب